Повернувшись до хати, Марія недовірливо дивилася на жмут паперів, замальованих чистими фарбами, де все підкорялося внутрішнім ритмам спокою і химерним щасливим сплеском Марійної душі. Заплакала гірко, вперше від того дня, як її розстрілювали. Бо в малюнках тих жив синок її, Василько. Того ж дня попросила Марія діда Гордія Теслю, щоб збив домовинку маленьку. Поклала туди малюнки, і крадькома віднесла домовинку на цвинтар. Викопала могилку і засипала свої малюнки вологим піском обклала той горбик дерном і хрест з двох осичок сяк так збитий в землю встромила. Бо додому, майже заспокоєна. Приходить, аж глянь, на столі, де приготувала вбогу вечерю поминкову по своїх малюнках. Лежать цілі-цілісінькі малюнки її щасли. А невдовзі, Звістка з Єрополя прийшла. У місті вбитий обер СС Карл Рейнгард, особистий представник Гітлера. Невідомий месник влучив у Рейнгарда з дзвіниці Микільської церкви. Обергрупенфюрер саме виходив з будинку Гестапо в оточенні вищих офіцерів СС. Ці чини нібито приїздили до Єрополя у зв'язку з будівництвом у наших місцях ставки Гітлера, Вовчого Лігва. Ніхто в Єрополі не сумнівався, що це була справа рук комсомольця, його заклятої гвинтівки. Чутки потім ходили, що стратили партизанів, але де і як ніхто не знав. Мовчанням хотіли їх вбити та залишився комсомолець в пам'яті єропільчан навічно, як герой. По війні Марія повернулася до рябого хутора, викопала землянку якраз коло спаленої хати своєї і пішла в колгосп трудодні жіночі гіркі заробляти. Позбиралося трохи тих людей в рябому хуторі, хто з лісу прийшов, хто з фронту повернувся, хто з Єрополя, а хто з сусідніх сіл приплентався на батьківські землі. Почали зводити хати, вбогі мазанки, дивовижні гібриди, складені із залишків минулої війни та надій на майбутнє. Так один дядько влаштувався жити в німецькому тигі, тільки стріхою сломіною вкрив цей танк велетенський, аби броня не розжарювалася під сонцем липневим. Замість двигуна – Піч поставив, а димохід через гарматний ствол вивів. Другий збудував собі хату з алюмінію, використавши для цього фюзеляж розбитого юнкерса. Крилами ту хату вкрив, а хрести чорні з білими окантовками вохрою позамазував. З бомб в рядочок вишукуваних зладнав собі тин, хазяїн той метливий. А ще один знайшовся такий, що десь поцупив німецький аеростат оборони протиповітряної, і на ньому прилаштувався до Ярополя літати, базарювати. Ще й двох-трьох тіток з собою в люльку брав, возив морку та картоплю, аж поки його злапала Яропільська державтоінспекція, звинувативши в калимництві, що фактично і мало місце. Бо дядько той так знахабнів, що взявся людей за гроші розвозити по різних районах, бо навіть одного разу в Київ наважився на своєму аеростаті полетіти на Володимирський базар. Якось життя почало потроху налагоджуватися. Вже й рік минув, другий, третій, четвертий по скінченні війни великої. Вже і з голоду перестали люди пухнути. Лише чогось такого, без чого жити не можна, не вистачало в рябому хуторі. Дітей. Не було дітей. Не народжувалися вони. Старі діди вже й забули, як це робиться, а жінки були або знесилені, безплідні, або ніяк не могли зачати дитину в лоні своєму, хоч були і в декотрих чоловіки ще й при силі мужській. Через це Сум великий оселився в рябому хуторі, а люди почали потроху село кидати, не би була земля та отрутою занапащена. Якраз саме тоді прийшла якось Марія з поля, де буряки сапала, втри погибелі зігнувшись, і почала картоплю чистити, аби вечерю вдовинно зготувати. Сонце похилилося низько, завишневі садки і листя на деревах висвітилось багряно-зелене, а гучномовець, він висів на тому стовпі, де колись вітер на Бубані листукував свою пісню, Розповідав щось важливе про атомну бомбу. І зморена Марія думала про те, що треба ще коров напувати свою ларку, а спина боліла, і сон змагав Марію.